Annað bréf Jóhannessar. Öldungurinn heilsar hinni í útvöldu frú og börnum hennar sem ég elska sannarlega. Og ekki ég einn heldur einnig allir sem þekka sannleikan. Við gerum það sakir sannleikans sem í okkur er og mun vera hjá okkur til eilífðar. Náð, miskun og friður frá Guði föður og frá Jésu Kristi sinni föðurins mun vera með okkur í sannleika og kærleika. Það hefur glatt mjög mjög að ég hef fundið nokkur barna þinna sem lifa í sannleikanum eins og fadirinn bauð okkur. Og nú bygg ég þig frú mín góð Og er þá ekki að skrifa þér nýtt bóðorð, heldur það er við höfðum frá upphafi. Við skulum elska hvert annað. Kærleikurinn félst í að við lífum eftir bóðorðum hans. Þetta er bóðorðið, eins og þið heyrðuð að frá upphafi til þess að þið skildu breyta samkvæmt því þjá margir afvega leiðendur eru farnir út í heimin sem ekki yátta að jesu sé kristur komin sem maður þetta er afvega leiðandinn og andkristurinn hafið gætur á sjálfum ykkur að við missið ekki það sem við höfum áunnið heldur meigið fá full laun sérhver sem fer sínu fram